Konzervatívna pozícia. Čo je slobodnou slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície o mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koráoni. Táto relácia nie je kontaktná, takže dnes si svoje postrehy alebo maily bohužiaľ nebudete môcť poslať, pretože dnes máme prednahrávku z dôvodu toho, že to pôjde v rámci dovolenkového obdobia a náš host a takisto aj ja budeme na dovolenke. Takže... Hostom dnešnej konzervatívnej pozície je nemecký poslanec AFD, pán Peter Bistroň, člen frakcie Suverejných národov v Európskom parlamente. Ja vás pekne vítam. Dobrý večer, pan nemec. Zazdravím všetkých poslucháčov a príjimačov. A vítam vás v Bratislave, pretože táto nahrávka nie je cez ďalvený prístup, ale ste si našli čas a prišli si do Bratislavy. Samozrejme nielen kvôli slobodnému vysielaču a konzervatívnej pozícii, ale máte tu aj nejaké iné povinnosti. Dúfam, že je radostné, takže vítam vás teda naživo v Bratislave. Dúfam, že vám to všetko vyjde a vám to páči. Ďakujem. Prišiel som na pozvanie konzervatívneho klubu Máme čítanie z mojej knižky Make Europe Great Again, takže je to veľmi príjemné. Bratislava je krásna, je tu pekne. Máme viacero tém prichystaných, hlavne z hlaska nemeckej mutornej aj zahraničnej politiky, pretože vy ste nemecký europoslanec za AFD a člen teda AFD, čo je druhá najsennejšia strana v Bundestagu po posledných parlamentných voľbách v Nemecku. Veľa cestujete, pán poslanec. Ja som sa pozeral, že naozaj ten váš itinerár je neuveriteľný, bude ste Spojených štátov na SIPEKu. To sme už niečo spomínali, ale boli ste teraz aj na SIPEKu v Maďarsku. Tak mňa by veľmi zaujímalo, ako ste mali pocit z tohto podujatia a čo bol teda hlavnou témou e európskych konzervatívcov. Tak viete, to cestovanie to už je taký osud tých politikov, čo robia zahraničnú politiku. A pre mňa osobne je dôležité tržať kontakt so všetkými konzervatívcami, hlavne zo Spojených štátov amerických, ale aj tu v Európe, aby sme sa spojili. Alebo naši protivníci sú globalisti a oni sú už dávno spojení. Aj, aj socialisti majú svoju socialistickú internacionálu už 100 rokov um, a bojujú proti nám na celom svete. A my sme robili takú chybu, že sme vždy, každý sa sústredil len na, ten, na seba, na tú svoju krajinu, na, na protivníkov, proste v tom, na tom malom poličku svojom. A to im to robilo ľahšie proti nám bojovať. no. A v posledných rokoch my už sme to rozpoznali a preto sa takto stretávame. To stretnutie Sýpek v Maďarsku bol na pozvanie Viktora Orbána, ktorý to všetko organizuje už, myslím, tri roky. On bol v tom ozaj vizionár, lebo rozpoznal sílu tej konferencie Sýpek. Videl, aký to má veľký impact v Amerike, jak... jak sa tam organizujú ľudia, ktorí podporovali Trampa a preto to preťahol tu do Európy. A je to ozaj záslužný čin, som veľmi rád, že toto Orbán urobil. A teraz už to chápu aj politici z iného politického spektra. Bol tam na návštevu aj Robert Fico mal prejav... To sú také slovenské paradoxy, pán postane, že sa nám tlačia socialisti do konzervatních konferencií. A tak viete čo, ja myslím, že by ste mali byť zhovievaví, lebo ako sa hovorí, názory sa vyvíjajú, áno. A aj Robert Fico má právo na to, aby zmúdrel. A môže sa aj so, socialista stať e, konzervatívca, hej? keď s e, vekom <lým> sa takto vyvinie. A je treba povedať ale úplne vážne, že ja čiastočne to Robertovi Ficovi verím, čo hovorí a hlavne... Vidím správenie jeho poslancov v Európskom parlamente. Tí, aj tie dámy sú v poriadku. Nešli do frakcie so socialistami, zostali bez frakcie. Hej, často hlasujú aj s nami. Nemajú to ľahké. Je jasná, ale nešli že... ani do frakcie s konzervatívcami. Áno, áno presne, vedím. Tak neurobili ten, neurobili ten skok akože z jednoho tábora do druhého, ale sú teraz bez, bez frakcie. A, a viete, aký je život v Európa poslancovi to neničenom žiadnej frakcie. <laughs> takže... Myslíte, že má menej práce? Hej? Áno, a menej vplyvu a, a tak ďalej. No dobre, no tak ale sú tam na 5 rokov, možno, že sa ešte rozhýbu. a... a... Dobre, ale nechajme, nechajme tých socialistov socialistami, báme sa o tých konzervatívnych myšlienkách, lebo sipek bol hlavne o tom v Maďarsku, takže hej. čo tam, Vojto, je hlavné témy? No také, viete, bola, aj, bola tam aj šéfka našej e, strany a frakcie Bundestagu, doktorka Halis Vajdalova. E, mala, a to bolo prvýkrát, lebo, lebo dovtedy Orbán e, nesmel e, mať kontakty s AFD. Bol na neho robený veľký tlak e, z nemeckej strany, z vládnych stran. On to dokonca povedal otvorenie do jedného rozhovoru pre Budapestr Zeitung lebo sa ho pýtali hovori, pán Orbán prečo, to bolo už niekedy 2-3 roky tomu že prečo nespolupracujete viacej z AFD, však ta strana je vám strašne blízka programovo, on hovoril áno áno Fidesz a AFD my, to, to je strana ktorá, ku ktorej máme najbližšie um, ale ja nie som len šéfom strany ja som aj premiérom z zeme a ako šéf strany by som to okamžite urobil, hneď by som s nimi spolupracoval ale ako premiér Maďarska si to nemôžem dovoliť, lebo na mňa nemecká vláda robí šialený tlak. A to si musíte uvedomiť, keď pristanete na letisku v Budapešti, tak všade je obrovská reklama Welcome to the country of Audi. Hej Nemecký a zvlášť bavorský automobilový priemysel je tam veľmi, veľmi silne zaangažovaný. Není tam len Audi, je tam aj Mercedes-Benz, tam iné proste. Na to je naviazaných desiatky tisíc e, pracovných miest. A to si Horbanoz aj nemohol dovoliť dlhú dobu. Teraz pochopil, e, si myslím, že v takej situácii aj to, čo si zažíval aj v Európskom parlamente, aj jinde, že e, nech už robí, čo chce, tak aj tak... E, oni ho neberú, oni bojujú proti nemu veľmi, veľmi tvrdo a hlavne začali mu financovať cez NGO-čka e, opozíciu, je to úplne klasický blueprint, hej, že, že mu tam toho, ako sa volá, Máďar e, proste už sa snažia mu vybudovať opozíciu v jeho vlastnej krajine a v podstate ho odstreliť, takže e, on si povedal, dobre, tak vy takto, tak ja idem tiež spolupracovať s vašou opozíciou idem vás posilovať podporil nás vo volebnej kampanii a teraz dal priestor pre veľkú delegáciu AFD, ktorá tam bola, a dal aj priestor pre Alice Weidlova, ktorú malá reč, ktorá bola ozaj milióny krát zdieľaná na sociálnych sieťach a bola veľmi dobre prijatá. Treba povedať, že vlastne pozícia AFD sa medzičasom v Nemecku zmenila, pretože po posledných voľbách ste druhá najsilnejšia strana za CDU-CSU a tam vám myslím, že chýbalo len nejakých 5% na nich a v rámci už povolebných prieskumov ste sa na nich aj dotiahli. Takže pozícia AFD, je úplne iná, ako bola bola kedy, keď mal nejakých 12, 13, 14 Dneska máte už 23 pomalino a vlastne aj ten mediálny priestor, ktorý máte v Nemecku, a to sa chcem spýtať, či teda už aj tomu zodpoveda, či naozaj ste prizývaní do tých diskusí ako najsilnejšia opozičná strana a že to už nejakým spôsobom prejavuje, aby ste tie svoje myšlienky v Nemecku mohli šíriť. Jo, aj to ste ma pobavil, to je veľmi zábavné, lebo <laughs> samozrejme, že ten priestor nemáme, bojujú proti nám stále rovnakými prostriedkami odčernujú nás, nepúšťajú nás do hlavných médií, vôbec nás nezvú a tak ďalej a tak ďalej. To, to sa nič nezmenilo. Čo sa zmenilo je, a, to, a vďaka tomu sme aj urobili taký skvelý výsledok v tých vohobách. že máme podporu konzervatívcov zo štátov amerických od Donalda Trumpa. V tej volebnej kampani nás aktivne podporil Elon Musk, podporil nás J.D. Vance, hej, hej, ktorý bol v Mníchove v tej dobe, stretol sa s nami, sa, sa ali s Alice Vidalovou. Verejne sa vyslovili na podporu AFD, skritizovali práve to, že že na, ako nás ostrakizujú, že sa používa tajná služba na potlačovanie opozície a tak ďalej. A tak ďalej. Elon, Elon Musk dal veľký priestor na, na X, takže, takže toto sú naše komunikačné kanály. Hej Vance 7. mal aj skvelú reč na konferencii no. bezpečnostnej no. v Níchove, kde vlastne to bolo bohaté sledované aj v Slovenskej republike. To je bombastické, to musím povedať, že to bolo tak krásne, lebo ja tú konferenciu znám veľmi dobre. Ja som jediným poslancom Európskeho parlamentu, tu z Mníchova, takže to je moje home turf. A ja som na tej konferencii býval, um, som sa jej účastnil ešte predtým, kým som bol členom AFD. A keď som sa stal členom AFD a bol som predsedou strany v Bavorsku a potom som bol zahranične politickým hovorcom v Bundestagu, tak som mal v podstate na to, uh, ak by som povedal, najvyššiu kvalifikáciu, aby má tam zvali, hej? lebo tam, tam sa práve pozývali zahranične politickí hovorcovia a o, z, z rezortu obrany. No a oni nás ale schváne nepozývali, hej. Toto, my sme tam boli tak, aby, aby, aby zabránili tomu, že tam vôbec sme. No a e, takže tam sme teraz neboli osobne, ale samozrejme bol som, lebo tam bývam pol kilometra od toho, takže sledoval som toho z prvej ruky. No a J.D. Vance e, fantastickú reč mal, e, bol v podstate v tom hniezde tých tých globalistických štváčov, ktorí sa tam pripravujú na tú vojnu, hej, a už sa tam rozprávali <laughs> o tom, jak budú bombardovať to Rusko. No, on im tam prišiel a prvá veta, ktorá bola je, že, uh, že politik má robiť to, čo chcú ľudia, že on prišiel, že má taký záväzok, že s, čo slúbili svojim voličom, to on bude robiť. Ale úplne takto to povedal, jednoducho, hej. A už to bolo jasné, že to, to bola taká veta, ktorú nikdy ne, nepočujete od niekoho z tých mainstreamových politikov, hej, že povie, no však my sme tu na to, aby sme robili čo, to, čo ľudia chcú od nás. Hej. Takže to bolo to prvé a, a druhé bolo uh, že povedal, no počujete, ale keď uh, vy tu potlačujete opozíciu, potlačujete slobodu slova, tak prečo my, američania, by sme vás mali brániť? Prečo my to máme financovať? Lebo uh, my sme tu akože spoločných hodnot, hej. A keď vy nezdielate tie hodnoty, keď vy po nich šlapete, tak my vám nebudeme pomáhať. A to bola taká pecka. Ten organizátor tej konferencie, pán Hojsken, Ho Ho Ho Ho Ho ten potom tam sa z toho roz, rozreval, rozplakal, hej, ten bol úplne hotový na nervy. Ale to sa môže rozplakať nad sebou, ten pán. Hovde. No tak jasné, tak on sa rozplakal nad tým, že sa im rozsypali ich, ich celé, ich plány, ilúzie, všetko to, čo, čo, čo si mysleli. Ale to sú ilúzie, že vlastne cenzurujú nejaký antagonický názor, antagonistickú optiku k svojim riešeniam, lebo o tom vlastne je táto konzervatívna politika, ktorá nastavuje svetl, ako vy hovoríte globalistom, ale my hovoríme tým neomarxistom. Hej? Marxistom. Viete, to je jedno, či ich pojmenujete neomarxisti alebo globalisti, ale ten, ten princíp je rovnaký. On sa rozplakal, rozplakal preto, že oni si, oni si urobili zo štátu apatiku. Hej? Oni si nechajú financovať konferenciu zo štátnych peňazí, zo peňazí daňových poplatníkov a nepozvú tam najsilnejšiu opozičnú stranu, a um, nepozvú tam ľudí, ktorí zastávajú štvrtinu až tretinu a v niektorých veciach dokonce dve tretiny názorového spektra celého obyvateľstva. Oni si to proste prispôsobia len pre seba, aby si tam urobili takú platformu, že budú distribuovať svoje názory a potom k tomu majú naviazané média, a nech už verejnoprávne, to znamená štátom kontrolované média, alebo takzvané svobodné, ale ako sa teraz ukázalo, tak tajne platené cez USAID tie zorganizované v OCCRP organizácii. Hej, to zasa média, ktoré robili len jednostrannú propagandu. A takto to mali pekne vybudované a on im do toho hodil výdle, hej, presne tam pekne z, tej, z toho pódia. Takže tam bolo jasné boom, teraz nám to skončilo. Tie naše hrádky, čo sme tu robili roky, tak skončili, lebo prišiel niekto z Ameriky, prišiel niekto, stádial, odkiaľ nám to tu financovali, odkiaľ to bolo riadené tými inými krúhmi, ale tam je change, tam sa to zmenilo a teraz už je tu úplne iný vietor. Jednak to, a jednak to nebolo len o tej reči, ale oni aj tí konzervatíci Amerických Spojených štátov povedení vedením Trumpa, republikanského prezidenta vlastne aj reálne ten USAID uh, spacifikovali no z hľadiska tých tá, programov však. finančných a nechali tam skutočne len to, lebo tam boli aj programy, ktoré financovali hľadomory a takéto veci, takže to humanitné veci tam nechali, ale túto politiku, tie liberálne neomarsické tendencie, čo tam vlastne demokrati majú naskadrané a cez to USAID vlastne financovali tieto svoje rôzne odnože aj v iných západných krajinách a európskych a inde, tak vlastne táto ideologická e, forsáž sa odstránila z tých financií amerických daných dá, poplatníkov. Takže o tom bola tá reč a o tom boli aj tie konkrétne kroky americké armistratívne konzervatívne. Viete čo? No presne tak, to ste dobre teraz zmienil, lebo Donald Trump i hneď po tom, čo sa dostal e, k moci, tak e, v podstate rozpustil USAID, hej, povolal všetkých tých ľudí, čo boli všade po svete, čo organizovali tie regime changes, hej, čo financovali rôzne tie NGOčka, tak povedal všetci pekne naspäť, zatvoril to a nechal preskúmať, že koľko tých peňazí, koľko z tých miliard, ktoré tam nalievali, peniaze daňových poplatníkov amerických do toho, tak koľko išlo ozaj na to, čo hovoríte vy, že na pomoc Afrike a nejaké ozaj, že budeme tam robiť stúdne a dávať malým Áno. deťom niečo najesť. No, myslím, že to nebolo ani 25-30%, že drtivá väčšina tých peňazí išlo presne na, na tieto NGO-čká. ideologickú forsa. Ideologické LGBTQ a, a hlavne na, na, na, na ozaj režim change, ako oni financovali v rôznych krajinách v podstate prevraty, hej, manipulácie, volieb. A to sa netýka len Afriky, to sa týka aj nás, Európy, to sa týka Európskej únie, Presne, cez tieto peniaze boli, boli zmanipulované aj posledné voľby do Európskeho parlamentu, aj predposledné voľby do Európskeho parlamentu. Dobre, že hovoríte, pán poslanec, že situácia v Nemecku je taká, ako je v tom mediálnom priestore aj tých, po, po tých posledných parlamentných voľbách, pretože tieto veci sa dozvedia cez tieto naše vysielania aj m, tieto kruhy v Spojených štátoch a určite GD Vance pripraví ďalší prejav s v nemeckej nutornej politike, hoci to nebude sa páčiť tým stranám, ktoré tam tú nemecku exekutívu teraz vedú, ale myslím, že to bude v podobnom tóne a bude to dosť ostré, pokiaľ naozaj sa tam bude potláčať najsilnejšia politická strana opotičná. Tak samozrejme, samozrejme, a není to len J.D. Vance, bol to napríklad aj senátor Tom Cotton, hej, ktorý je z Arkansasu, on je šéfom. Um výboru pre, pre tajné služby v, v americkom senáte a ten napísal list Tulsi Gabbard, šéfke tajných služieb a povedal, počuj, no tak keď tí nemci používajú nemeckú tajnú službu k potlačovaniu opozície... To som sa chcel spýtať, pán poslanec, no? že ten Spolkový úrad pre ochranu ústavy, sa to u vás volá, hej, ktorý je nemeckou civilnou rozviedkou. Ten vlastne vypotil ešte pred Friedrichom Mersom tam bol ešte šol mm -hmm. kancelár, už ale už prehral voľby a nastupoval Friedrich Merz a jeho vláda, tak vlastne vyprodukujú taký elaborát, že vlastne považuje AFD za extremistickú stranu, ktorá ohrazuje ústavný poriadok. Hej, hej, hej, hej. A mňa by veľmi zaujímavé, pán poslanec, že vlastne či aj teda exekutíva Friedricha Merca, ktorý tohto pána Olafa Šoca vystriedal ako v pozícii kancelárskej, či naozaj teda mieni, a či tam ten riaditeľ čo toto nejakým spôsobom vyprodukoval, či tam no. aj ostal, a či sa nejaká zmenila tá pozícia tej civilnej rozvedky voči druhej najsilne, najsilnejšej opozičnej no, strane? No, no. no, zmenila, ale nie kvôli tomu, že tam bola personálna zmena po voľbách. To malo úplne iný dôvod a to je presne to, čo, o čom som hovoril. Ten Tom Cotton povedal, no tak... E keď Nemci, nemecká tajná služba je používaná na potlačovanie najsilnejšej opozičnej strany v Nemecku a mimochodom strany, ktorá ako jediná sa zastávala Donalda Trumpa, keď nebol prezidentom. Hej, ja som bol jediným poslancom celého nemeckého parlamentu, ktorý mal reči v parlamente pre Trumpa, hej, v dobe, keď on nebol prezidentom. Ja som sa ho zastával, aktívne som za ňou bojoval aj kolegovia. No a on hovoril, no tak, tak, tak my im nebudeme dávať žiadne informácie. Prečo my by sme im dávali informácie, ktoré oni potom zneužívajú na potlačovanie opozície. Hej? A to bol, okam, to bol taký zvrat v politike nemeckej. To bolo 180 stupňov, otočili okamžite a hneď dali spiatočku a už to vycúvávali. Ale, čo je strašne dôležité m, vysvetliť poslúhačom, viete, to nebolo len ten, ako vy hovoríte, ten jeden elaborát. Hej? Ten, tento jeden elaborát to bolo vyvrcholenie procesu, ktorý trval viacej ako 10 rokov. Oni zasa toto nerobia poprvé. Už takto zničili dve iné e, strany v Nemecku, konzervatívne, antisystémové strany. Bolo to koncom 80 rokov, to boli republikáni. Hej? Všetko úplne normálni, stihodní občania, členovia Kresťansko-sociálnej únie, CSU, šéfom populárny moderátor verejnoprávnej televízie pán Schönhuber hej, oblúbený, všetci ho mali radi všade ho pozývali v momente, keď povedal už nie som CSU, teraz som republikán sme proti systému, sme kritickí ideme do opozície, bum Nikde ho nezvali, už bol nacista, fašista. Hej, začali všetky tie ostrakizácie a tak ďalej a tak aj po to, že boli také výsledky volebné, že mali 4,9% a tak hej, proste všetko, čo sa dá, tak, tak sa použilo proti nim a tiež ich udúpali presne na tom s tou to tajnou službou, tými, tými správami o tom, že sú extrémisti a tak ďalej pár rokov neskôršie to bolo to samé v 90. rokoch z Binnis Freiburg a to, boli ešte, to bolo ešte viacej, to bol spin-off z liberálov, hej, ten šéf bol, doktor Brunner, to bol šéf liberálov v Bavorskom parlamente, predtým pracoval ako právnik dokonca v komisii Európskej únie, takže zasa uznávaný človek, všade zvaný populárny v momente, keď povedal, že je proti euru, že je proti systémový zasa, fašista, nacista, hento, toto zlikvidovali a to samé sa snažili urobiť s nami, No a to má niekoľko mezistúpňov tie správy a tak ďalej. A teraz to vyvrcholilo tým, že nás chceli už ozaj vyhlásiť, že aj že sme protiústavnou stranou a to je ten predposledný krok. A ten posledný krok by bol, že by zahájili proces zákazu tej strany. To si musíte, to si musíte uvedomiť, čo, čo to je za nehoráznosť, keď... Uh, dobre, najsilnejšiu opozičnú stranu, ale v tom momente my sme boli v prieskumoch verejného mienenia dokonca najsilnejšou stranou v celom Nemecku, najpopulárnejšia strana a najviacej ľudí chce túto stranu a tí prehranci, hej, tí lúzry sa spoja dohromady a povedia, no tak ju zakážeme. hej, no, To je neuveriteľné. Pre takéto také situácie, my tu máme na Slovensku pomenovanie, že to je troška pinelová nemocnica, to je taká najznámejšia psychiatria v rámci Slovenskej republiky, nemá taká najznámejšia psychiatria v rámci Nemeckej spolkové republiky, ale to by sa dalo povedať ako taký ekvivalent, že vlastne na tú situáciu, že to je uh -huh. troška taká ako celá psychiatrická situácia. Tak hej. v Prahe asi Bohnice áno, a na to je Hár, ano. Áno, takže niečo, to je, by som podal taká situácia pre túto kliniku, by som podal na riešenie. Ja som sa chcel spýtať ešte potom ohľadom toho, že vlastne po tých voľbách sa vygenerovala, teda treba povedať pre našich poslucháčov, koalícia CDU, CSU aj SPD, hm. čiže Mačko-Pes, hej, socialisti a starí konzervatívci vymeknutí, ktorí vlastne mám taký pocit, že sa snažia skorej zachrániť tieto staré strany voči tej novej vlne, aj tej lavicovej, aj tej konzervatívnej, čo predstavujete vy, to AFD, lebo tam s vami sa dostali ešte aj um, strany, ktoré sú takej novej lavice, troška možno až také komunistickej, hmm. ostali v opozícii. Takže takto je delenie nemecký parlament. No a tento mačko pes sa teda urobil takú količnú dohodu a išlo sa do hlasovania o Novo-Nemeckom spolkovom kancelárovi Friedrichovi Mercovi a v prvom kole nebol zvolený. Vy ste dobrý sadista. 630 poslancov nových nemeckého Bundestagu potrebovali mať 316, aby ho mohli zvoliť. A celá tá nová koalícia, CDU, CSU, SPD, mala 328 poslancov. To znamená, že bez problémov by ho zvolili už v prvom kole. Ja sa chcem spýtať, treba povedať, že v druhom kole ho potom zvolili, ale ja sa chcem pýtať potom, vlastne, čo za tým bol pán poslanec? Takto, vnútro nemecký. Tak... To bola jedna veľká katastrofa pre Friedricha Merca a dostal v podstate ten kvítunk uh, účtenku za to, čo urobil. Alebo celé voľby robil s programom AFD. Ľuďom nasľuboval konzervatívnu zmenu, sluboval im to, čo chceli. Chceli konec s tým LGBTQ, s Green Dealom, všetky tieto zverstvá, tých posledných rokov, slúbila aj, dokonca myslím, že no určite slúboval aj zniženie dání, a tak ďalej a tak ďalej. Proste všetko to, čo AFD robil, kampaň s programom AFD, ľudia očakovali konzervatívnu zmenu, s týmto programom vyhral, to znamená, oni, oni boli prví a my sme boli druhí. Na tom vidíte, že ta spoločnosť, tá drtivá väčšina tých ľudí chcela konečne konzervatívnu zmenu, hej. Prvá a druhá strana vo voľbách pokrývala úplne ten, ten sám, toto ste rovnaké spektrum. A on ešte v deň volie, bohozaj, hneď ten večer povedal, nie z nebudem spolupracovať a idem urobiť koalíciu so socialistami. To, tí ľudia boli tak naštvaní. Uh, to boli tak sklamaní to, a, a nie len voliči vonku, ale samozrejme aj časť uh, tých vlastných poslancov, lebo nie každý je taký, že ide do volebnej kampane a schválne tých voličov oklamáva. Hej? Ty, ty, ty, veľa tých poslancov to ozaj zastáva, tie postoje, bojovali za to, aj si to oni sami priali, ja vám to poviem, však ja som bol 8 rokov v Bundestagu. Uh, to není nič príjemného tam počúvať tie keci tých komunistov, tých socialistov, hej, keď ste v opozícii ako konzervatíviec, Takže oni ozaj už... Uh v nich vrelo, tešili sa na to, bojovali za to, aby vyhrali, aby mohli urobiť tieto reformy. No a ich šéf im povedal: ideme do koalície presne s tými starými, vypškanými úplne socialistami. Ktorí dosiahli, pán z najnižší volebný výsledok za x rokov, to SPD v tých voľbách no doslova jasné. prepadlo. No doslova áno. prepadlo. Či to bola vizitka pre Olafa Šolca a celého to jeho snaženie. A ďalšia veste povedať, že CDU, mm. CSU a potenciálna koalícia z AFD by bola pom Čína v tom parlamente. A boli by to dve konzervatívne strany. Samozrejme, že všetko by muselo pribať nejakou konzeze, ale myslím si, že by sa to nakoniec dalo nejakým spôsobom dohodnúť aj zľajska vecného. Keď vlastne ničší z SPD, tak tam aj ešte väčšiu diskrepanciu zľajska vecného, pretože antagonisti, to sú socialisti, to sú proste tie úletové veci. Pozor, pozor. E, vy máte pravdu len v teoretickej rovine. Keby ešte fungovalo rozdelenie politického spektra na pravicu a lavicu tak áno, mal by ste pravdu. Tak by to boli antagonisti. Ale bohužiaľ, máme tu taký vývoj, že toto rozdelenie politického spektra už nefunguje. My máme rozdelenie nie na pravicu a lavicu, ale na hore a dole. Globalisti a populisti. A Mertz vy, akoby vytiahol elektorát nám, populistom, s tými, tými slúbmi, tými konzervatívnymi slúbmi, aj populistickými v tom slova smysle, že, že slúbi ľuďom, že urobí to, čo oni chcú konečne, Hej, lebo tá vláda robila predtým celú dobu veci proti tomu, čo chce väčšina ľudí. A tí socialisti sa preto prepadli, preto ich nikto už nevolil, lebo ľudia boli na nich naštvaní totálnym spôsobom. Ale oni sa teraz spojili preto nie, že, že pravica lavica, že by boli antagonisti a nejak to dajú dohromady, ale pretože oni si v tom rozumejú to ich vedenie že oni kašľú úplne na to, čo ľudia chcú. Oni sú platení úplne od niekoho iného. Však Merc prišiel z firmy Black Rock, on bol v predstavenstve Black Roku. je najväčšia americká finančná spoločnosť. Najväčšia americká finančná spoločnosť spravuje um, také sumy amerických dolárov, to je niekoľko násobok vyššia suma ako je, um, no, rozpočty, říct, ako je, ak, aký je rozpočet no. Nemecka, rozumiete? Áno, no. je malá krajina proti Blackroku. No, financí. presne tak. Proti Black Roku je Nemecko malá krajina, takže tam je úplne jasné, že pre koho merc hrá. No a on kľudne aj obetuje tu stranu na tom, lebo je jasné, že CDU bude mať po tých 4 rokoch menej percent. Možno, tam, tam sú hrozné tlaky, však oni... Tie ich poslanci v niekoľkých krajinách ako v Sásku, v, v Dúrinsku a tak ďalej, oni chcú už roky s nami spolupracovať. Oni vedia, že ich voliči si to prajú, oni sami to chcú, sú tam na to väčšiny. To, čo hovoríte vy, my by sme mali teraz takú krásnu väčšinu v tom parlamente My už sme mali posledné 4 roky, však keby liberáli CDU, CSU Keby oni spolupracovali s nami, tak sme už posledné 4 roky mohli vládnuť v tom Nemecku. Oni radšej urobili koalíciu s, s, socialisti a liberáli išli do, do, do koalície so socialistami a so zelenými. E, tie hlavné výzvy boli ekonomika v Nemecku a migrácia. A vlastne to by sa mnoho krajšie, myslím, tá zhoda urobila medzi CDU, CSU a AFD. No samozrejme. Ako medzi CDU, CSU a SPD. Lebo napríklad vám vyčítali, ako Friedrich Mers také by som povedal, zhovievajú názory na Rusko a tak ďalej. Ale ja keď čítam dneska vyjadrenia politikov SPD mezi nimi, takých významných politikov, ako je, ja neviem, tu načítam, že Rolf Múzenich, bývalý predseda parlamenty skupiny SPD, alebo Ralf Stenger, expert na zahraničnú politiku, pán Walter Borián, to je bývalý predseda strany, alebo bývalý minister financí Hank Eichel, tak vlastne všetci títo hovoria za SPD, dokonca spísali nejaký manifest. Ano. Viete, tá lavica, ano. to píšete manifesty, to sú tie <laughs> naši, naši súpery politicky, ja to stále tak vnímam, hej, pretože konzervatíci manifesty nepíšu, máme historicky veľmi zle skúsenosti s tými červenými manifestami, takže oni napísali títo ľudia z SPD manifest, kde sa stávajú proti kľúčovým prvkom zahraničnej bezpečnostnej politiky súčasného vedenia strany, ktoré je v koalícii CDU-CSU friddychom mércom. A teraz sa počúvajme, že čo im vyčítajú. Vyčítajú im v tom, že nejednajú s Ruskou federáciou, žiadajú okamžitý zvrat v jednatí s Ruskom v otázkach znovuzbrojenia a tak ďalej. A takisto sú proti e, zastaveniu umiestňovania nových amerických rakiet z cednodoltu v Nemecku. Tak ja sa pýtam, čo je akože, keď vy ste akože AFD z pohľadu Friedricha Merca, CDU, CSU, nejakým spôsobom prúsky, tak čo je toto v SPD, pre Boha? No. Však toto, ako keby som čítal AFD, ale ešte, ešte viac. No, no, no, no. no a viete, tak sa pochlapili teraz po troch rokoch konečne povedali verejne to, čo v podstate oni zastávajú už desiatky rokov, však to je nielen politika SPD, ale bola to vždy politika rozumných nemeckých kanclerov, ale aj konzervatívnych, že sme mali ako Nemecko dobre vzťahy s Ruskom. Už aj, ano, aj cez železnú oporu tie ekonomické vzťahy aj so sovietským zväzom, však tie plínovody, ropovody, tie boli postavené všetky ešte v dobe komunizmu, tie išli cez tú železnú oporu, oponu. A prečo? Lebo to bolo výhodné pre nemecký priemysel. Pre Nemecko to není žiadny proruský, preruský postoj. To je absolútne pre nemecký postoj. Lebo keď dostanete niekde dlhodobú zmluvu na lacné energetické zdroje, tak tým profituje váš priemysel, lebo môže má kompetitívnu výhodu, môže vyrábať lacnejšie ako konkurencia všade na celom svete. A tie ceny tých energetických zdrojov sa premietajú úplne do všetkého. Však vyrábame ocel, hlínik, chemické zdroje, to potom ide tieto produkty idú zase do ďalších spracovateľských priemyslov. Hej? Ocel ide do automobilového priemyslu a tak ďalej. Takže keď zvýšite tú cenu tej základnej suroviny, tých energetických zdrojov, tak sa vám to premietne do, do všetkých cien a nakoniec máte proste šialenú infláciu, máte no, tam je náros, náros cien. potom, konkurenceschopnosti, keď vlastne vám stúpajú náklady, stúpa cena výrobku a otázka, či sme potom konkurenceschopní s azijským trhom napríklad. Tak. S takou Čínou, ktorá tak. teraz expanduje, tak. alebo aj so Spojenými štátmi a tak ďalej. Napríklad o výrobe automobilov, čo je core business nemeckého priemyslu. Presne tak. A práve, že 10 ročia týmito nízkymi zdrojmi kompenzoval nemecký priemysel to, že mal vysoké náklady na pracovnú sílu. Hej? ale aj oproti tým, tým vysokým nákladom na pracovnú silu, vysokým stupňom automatizácie, ale aj týmito práve lacnými energetickými zdrojami to kompenzoval a bol konkurencieschopný. A v momente, keď sme implementovali tieto úplne idiotské embarga proti rúskému plínu, tak vystrelili do, do úplne do neba tie, tie ceny, zdražili sa nám na naše produkty a vedie to. No, ku krachom a odťahovaní firiem z Nemecka, alebo ku krachom v Nemecku. A my máme teraz 100 tisíc, za posledný rok e, bolo zničených 100 tisíc pracovných miest. Z toho cez 40 tisíc len v automobilovom priemysle. Hej, tie pracovné miesta sú preč. A buď odišli e, do Ameriky, do Činy, alebo tie firmy boli zatvorené. Mne sa páči to, v úvodzovkách, ako by som povedal, prezieravá nemecká vláda v minulosti vystriedala... Nepokrokovú a zaostalú jadrovú energetiku, za uholnú, ktorá ešte predtým bola, pred tým jadrom. To bolo veľmi zámeťach tak takisto. Takže myslím si, že to zapadá do toho probiznisového riadenia toho štátu, že vlastne stopnem si dobré uhlovodíkové ceny z Ruskej federácie a ešte na to si zavriem aj energetiku, ktorá je, by som povedal, vyslovene zelená. Jadro je tak. zelené oproti uhliu. Zelené a hlavne laciné, spolahlivé, my sme mali, to sa zatvorilo 6 jaderných elektrární, patrli medzi najmodernejšie jaderné elektrárny v, v celej Európe v dobe, kedy po celom svete sa stávajú jaderné elektrárne. Všetky krajiny investujú do tejto technológie okrem asi dvoch Švédsko a Nemecko. Ale inač, každý toto rozvíja, investuje a, a Niemci to zatvorili. No to je to, totálna to katastrofa. A ešte tí zelení boli takí, takí agresívni v tom, že, že im nestačilo, že tie elektrárne sa mali zatvoriť, ale oni schválne nechali tie zariadenia zničiť, aby, aby sa nedali znova otvoriť, aby to bolo potom náročné, keď, lebo už vedeli, že prehrajú tie voľby asi tie ďalšie. Takže to, to bola ozaj ideologická vojna, úplne no, niečo šialeného. Tuto nemeckú zeleno-červenú lavicu by som nepoceňoval. vzhľadím na to, čo hovoríte. No ale viete, čo je zaujímavé? Zasa my um, to berieme teraz, že uh, ideologický boj, lavica a to tam samozrejme ten element tam je. Ale je treba aj vidieť, že kdo tých zelených dostal do tej vlády a zase skončíme u toho Deep Stateu, skončíme u peňazí z, z terajšej Ameriky, Alebo oni boli najmenšou, najmenej dôležitou stranou v celom Bundestagu pred 2017. Oni mali necelých 7%, to čo tí zelení majú, keď sa vôbec niekde dostanú. A rok pred voľbami z, zo zahraničia financované NGOčko Fridays for Future Začalo robiť demonstrácie po celom Nemecku. Každý piatok vytiahli deti zo škôl, robili demonstrácie, malo tu potom samozrejme tú podporu všetkých tých, týchto krúhov a televízii a tak ďalej, ale vytvorili proste akože problém, že bude ako apokalypsa, skončí celý svet, hej keď teraz nebudeme to riešiť. A tým zavdali v podstate ako dôvod zvať tých zelených, tých úplne nedôležitých politikov do televízie, takže najzvanejším hostom televíznych politických reláciách za ten rok bol Robert Hábek, šéf Zelených a druhým bol Anna Lena Berbog jeho spolu šéfka. Hej. Takže tí dvaja z tej najmenšej strany v parlamente boli naj, najčastejšie v televízii. A to po každých videlo 5, 7, 8 miliónov ľudí, oni sa tam rozprávali krásne. No, no. A každý povedal, no ten Robert Hábek bol taký sympatický, nikto nevede, že čo povedal, lebo oni tak len bla, bla plá, plá. Pre našich no. poslucháčov poviem, že to je vlastne ten vlasový pán P <laughs> šváckov, no a to, k tomu sa dostane neskôr. No ale ide mi o to, že v podstate takto ich vyhnali z tých 7% skoro na 20% hej, v priebehu toho roku. A to je tá manipulácia volieb. Nie, že tam niekto e, potom pri sčítaní lístkov tam niečo gumuje, alebo roztrháva a tak ďalej. Ale voľby sa manipulujú pred voľbami tými masovými médiami, presne tým, že NGO-čka nastolia nejakú atmosféru, v, v, v, robia demonstrácie, hej, a tým zmanipulovali voľby, tým dostali tých zelených do, k moci a je veľmi zaujímavé, že čím sa stali tí zelení, čo boli ministri, hej, pozrite, bola a ministerstvom v zahraničí, e, Hábek ministerom priemyslu, zelený, ministrom priemyslu, hej, autor... Tak to je tak vyzeralo. Pre deti. No presne tak. A minister e, polnohospodárstva, Čem Ectemír? Čem Ectemír? Kto to je? To je Turek, ten nemal s polnohospodárstvom nikdy nič spoločného. Vždy boli v Nemecku ministri spolnohospodárstva. To boli z toho z to, to bol odfochu, hej. Ty tomu rozumeli, boli z nejakých zväzov tých polnohospodárov, roľníkov a tak ďalej. A ten, jediné, čo čomu sa venoval, že mal v paneláku na balkone mal hašiš, že pestoval, hej. To je jediný vzťah jeho k polnohospodárstvu. Ten človek tom bol dosadený na to, aby to polnohospodárstvo zničil, aby tých malých a stredných roľníkov zniči. Oni mali jasnú agendu pre veľké nadnárodné koncerny lifrovať. A presne to robili Hábek v ministerstve priemyslu a Edzdemir v ministerstve polnohospodárstva. A Berboková robila tu ich tie zlá medzinárodne. Pani ministerka zájšnej veci bývala, pani Berbok myslím, že odišla teraz do OSN predsedať valnému zromaždeniu. No hej, teraz je OSN. Takže globalisti sa o ňu, ako by postarali. Presne, presne. No mňa by zaujíval, pán poslanec, aký je váš postoj, lebo teraz sa... Uh... Ale má to len nárok, lebo potom to bude robiť Zelenský. Áno. <laughs> a u nás tiež sme mali svojho tady tomu predseda, ale ten sa nevzdá len ministra záležených vedící, ho voláme, že marakecký minister, minister Lajčiak, no a vtedy mu robil štátna tajemnika Korčov, ktorý sa uh -huh. kandýval potom za, za hlavne progresívcov na prezidenta, v podstate v takom skrytej podpore. No a teraz sa ešte markerský minister, minister Lajčák vrátil Roberto Ficovi, ktorému ste tak troška ako chválili, sa vrátil ako ináš presadzoval inštamúzsky dohovor do slovenskej legislatívy, tak sa vrátil ako hlavný bezpečnostný poradca, lebo mu skončilo angažma u globalistov v tých európskych štruktúrach, tak aby mal dôchodok, kde si Takže taký to je Robert Fico. No ale dobre, nebudeme teda o týchto socialistoch, o socialistov len dobre ak hovoríte. No a ideme, ideme sa spýtať na sankcie 18. balík. Teraz vlastne je debata, že vlastne... Troška ten ukrajinsko-ruský konflikt nešťastný pokračuje. Nejak tam skrozkotali, by som povedal, návrhy na nejaké prímerie, do ktorých sa aj nemecký spolkový kancelár nejak vložil 30-dňovým prímerím. Friedrich Merz to tak troška rektorizoval aj s európskymi partnermi, tými nosnými, z tzv. koalície ochotných, ale teda druhá strana to nepristúpila. No tak Európska komisia prichádza s návrhom, že teda poďme troška proskrutkovať ešte tú Ruskú federáciu a tak ďalej, tak chcú návrhnúť 18. balík sankcií, plus, minus. By sa mal týkať hlavne uhlovodíkov. To znamená, že chcú definitívne zastaviť Norským jednotku dvojku, lebo je tam taká snaha, ktorá vychádzala z rozhovoru ruského prezidenta Putina s americkým prezidentom Trumpom, že by to američania odkúpil a nejakým spôsobom by sa to mohlo spreváckovať, Takže Európska únia teda hovorí, že nie v tomto návrhu, ak to teda prejde. No a samozrejme chcú tam troška ako urobiť takú hladinku pre, pre ropu. To znamená, že stanoviť pevnú cenu za barel. No a potom ešte vlastne troška na tú ruskú tieňovú flotilu e, urobiť opatrenia smerom na poistné trhy, pretože tie lodi musia byť poistné, pokiaľ nie sú poistenia do prístavov, lotorajní poistenia skončila na mori, hej, z hľadiska mm. služby. Všetky tie poistné spoločnosti majú západné firmy, tam v podstate nikto iný na tom trhu nie je. Takže boli by to dosť silné sankcie, ale zasa by to bolo troška taká streľba do tej druhej nohy. Hej? To znamená, že aj nám by to znižovalo konkurenckú Takže mňa by zaujímalo teda zaujímalo, vlastne, aký je váš pohľad takými ne nemeckými očami, nemeckého politika, možno AFD alebo tak. Tak na tých sankciách vidíte, ako tí globalisti sa správajú, že im je úplne jedno, že obyvateľstvo trpí, naše vlastné, áno. Um, to je presne to, čo vy hovoríte, že by, to bol, že by sme si strelili ešte aj do tej druhej nohy. A my už trpíme od, od začiatku, že je nemecký priemysel, slovenský priemysel, ale aj, aj ľudia obyčajní každý tým trpí a väčšina obyvateľstva a u nás je to cez 60% je sankcie odmieta a nechce predlžovať tú vojnu a tak ďalej. Takže to je väčšinový názor v obyvateľstvu, ale stále nám tie mainstreamové médiá rozprávajú úplný opak. Utvrdzujú tých ľudí v tom, že, že sa bráni nejaká demokracia na Ukrajine. Hej? K tomu by som len poznamenal, že Ukrajina to, tá krajina nie je len na indexe korupčnosti niekde medzi africkými krajinami na nejakom 130. mieste, ale nemá ani s demokraciou nič spoločného. Však Zelenský rok pred vypuknutím voľným, rok pred vojnou zakázal najsilnejšiu stranu v krajine ktorá vtedy mala viacej percent v prieskumoch ako jeho vlastná strana. Zakázal štyri, zatvoril štyri televízne spoločnosti, nad 10 rádiových spoločností. Hej, to nemá s demokraciou vôbec nič A to bolo pred vojnou. Nikto sa nemôže vyhovárať na to, že hej, vojnový stav a kde si čosi. Um, takže to, to len na okraj. A e, tieto sankcie, samozrejme, nikto to nechce. A zaujímavé je, čo ste povedal, s tým Nord Streamom, že tu sa strašne teraz e, ako kasajú Európania, naraz idú proti americkým zájmom, lebo ozaj e, tento, tento trend tam bol, že američania povedali, e, tá spoločnosť Nord Stream pôjde do konkurzu, malo sa to vydražiť niekde vo Švajčiarsku, a bol tam taký zámer, že to kúpia Američania. To by znamenalo, že Američania by vlastnili Nord Stream, aj by to opravili, dali by to do provozu, Rusovia by dodávali plyn, e, Nemci by to kúpovali a zarábali by na tom Američania aj Rusovia. A Američania by to mali pod kontrolou. A teraz sa tomu náraz Európska únia bráni. No ako to dopadne? Ja myslím, že nakonec to tak dopadne, že ten Nord Stream bude americký, a Rusova, Rusovia nám ďalej budú predávať, ten plyn, lebo ho potrebujeme, ale teraz sme, bohužiaľ, v takom medzidobí, že, že to nejde. Hej. A vidíte to aj, aj na tom predlžovaní tej vojny na Ukrajine. Trump tlačí námier. Trump teraz tlačí presne na to, čo my sme hovorili od začiatku ako AFD, pod mojím vedením ako zahranične politickým, hovorcom, my sme mali už ne na začiatku tej vojny, sme povedali, že je treba urobiť mierové diplomatické riešenie. V podstate to, vraciame sa k vašej otázke k tým socialistom, Ty sa pochlapili teraz po troch rokoch a teraz tiež hovoria aj to, čo my sme hovorili už pre tromi rokami, hej. Cesto, že oni boli celú dobu vo vláde, mohli si písať tie svoje memoranda, hej, deklarácie, manifesty, manifesty už vtedy, ale nemuseli ani písať manifesty, mohli to rovno urobiť Mari Kanclera, ale vtedy čúšali všetci, nikto si neodvážil nič povedať, len my sme to hovorili, ale boli sme za to bytí všemi. No a teraz už si oni píšu aj manifesty, že treba je sa dohodnúť. No dobre keď vidia, že už na medzinárodnom poli, že už aj americký prezident sa zasadzuje za to, aby sa tá vojna ukončila, no, tak už sa teraz vykasali, už sú veľkí chlápací. No. Ale tak treba povedať, že ten rusko ukrajinský konflikt, si myslím, že tam určite treba spostateľkovať pretože nejako zahraničného, ako tie Spojené štáty, dajme tomu, pretože tie strany ako Rusko a Ukrajina majú extrémnu nenávisť voči sebe. No, počkajte, počkajte. Uh... Ďalšia vec, ešte dokončím, že tiež um, bude to vyžadovať to riešenie aj to, aby z tých maximacických požiadoviek, buď Rusova alebo Ukrajinou na tú druhú stranu, sa proste ustúpilo a prešlo sa k určitým realistickým požiadavkám. Tak, tak. Lebo len realistický pohľad jedné a druhej strany na, na tú situáciu umožní, umožní tú dohodu. Viete čo? A, za prvé, Ukrajinci a Rusovia už sa skoro, nie skoro, už sa v podstate dohodli vtedy v Istambulí a to bolo pár týždňov po vypuknutí toho konfliktu a mali dohodu sami medzi sebou. Nepotrebovali žiadneho mediátora, žiadne vmiešovanie sa zvonku, ale bohužiaľ prišlo tam to V Vterajší britský premiér Boris Johnson intervenoval, urobil tlak na Zelenského, povedal, nie, nepodpisujte to, nerobte žiadnu dohodu íďte do toho, bojujte, my vás podporíme, dáva vám všetko vy to vyhráte. Máte pravdu, že teraz, samozrejme, po troch rokoch, po všetkých tých um, zverstvách, vraždách, je to oveľa viacej vyhrotené, už tam tá aj po troch rokoch tej propagandy, ale... Základ je, že tie dva národy majú k sebe veľmi blízko. To boli braterské národy, oni proti sebe nič nemali na začiatku. Ja som bol na Ukrajine predtým. Bol som v Charkove, ktorý, ktorý je akože rúskohovoriacie mesto. Bolo tam veľa tých hovoriacich Ukrajincov. Není to také jednoduché. To je ako keby ste povedal, že Češi sa nenávidia so Slovakmi. Prečo by sme sa nenavideli? Hej? Je tam strašne veľa rodín, ktoré sú pomiešané a tak ďalej. tak ďalej. Takže tam o tej nenávisti by som nehovoril. Ale dôležitejšie je, že tí Ukrajinci boli... A ja som to zažíval na veľa medzinárodných konferenciách aj v medzinárodných organizáciách, čo som bol členom tak tie ich delegácie boli ozaj úplne sfanatizované. Hej? Oni tam mali vždy také, také mladé, 35-ročné blondíny, ktoré boli totálne fanatické, že oni vyhrajú tú vojnu a, a že nenávidia tých Rusov a tak, ďalej a tak ďalej. A sledoval som to, jak v priebehu tej doby uh, im opadáva ten hrebenok, ako Boli stále viacej pokornejšie a teraz už ku koncu už je na nich vidieť, že pochopili. Um, že tú vojnu nevyhrajú, že to od začiatku bolo úplne iluzorné, že, možno, že pochopili dokonca, že ich niekto používal, že ich manipuloval. a dúfam, že si uvedomujú aj tie šialené straty na životoch, koľko 100 tisíc mladých chalanov tam zarevalo úplne zbytočne a posledný bod, k tomu vidia aj koľko tých Ukrajincov nehrá s nimi tú hru, koľko miliónov utieklo, hej koľko chalanov alebo mužov v tom schopnom veku medzi 18 a 63 koľko s... viemigrovalo len v Nemecku, vo Francúzsku a v Čechách ich je víacej ako 300 tisíc. 300 tisíc potenciálnych vojakov nechce bojovať proti Rusku. Nechce sa tam nechať pozabíjať v nejakom úplne nezmyselnom konflikte. A toto všetko oni musia um, akceptovať tá ukrajinská strana. Oni vidia, že proste to tá ich propaganda nefunguje, že vojnu nevyhrávajú, že naopak, a treba sa pozrieť ešte aj na mapu, Putinova armáda každý deň postupuje. Každý deň Rusovia obsadujú ďalšie metre a kilometre Ukrajiny. Čím dlhšie to trvá, tým viacej Ukrajina prehráva. Bolo čiže... by to v ich záujme, bývalo to v ich záujme podpísať to už vtedy v tom Istanbuli bola by na tom Ukrajina oveľa lepšie ako teraz. Je to, je to tak, že to opotrebováca vojna treba povedať, takže kto má aké zdroje a tie postupy nie sú veľké, ale sú, majú, majú aktívnejšiu tú armádu, určite na tom bojsku. A... Ale však Rusovia ešte neurobili ani mobilizáciu, oni to bojujú len s nejakými dobrovoľníkmi, rozumiete, tí majú také, také rezervuáry, technologicky majú za sebou Čínu, to znamená, im nedojdú ani zbráne, ani ľudia. Tak ich 150 miliónov Ukrajincov je 45 to. a to sa ešte zredukovalo. Hovorím, takže, to je 3 ku 1 a ešte tá polo... Hovoríme, že to je vojna malého Ruska s veľkým Ruskom. No, Alebo Malé ruskej armády s veľkoruskou. Lebo to ako optikou toho stredelovského formátu, jak sa my, a bývalého Halburského priestoru, tak to je ako no, všetko, je, tá Byzancia, viete. Áno. Takže oni sice veľmi hovoria, že akí sú rozlišní, ale my ich tak troška inak vnímame. A sú dosť podobné aj mentálne, samozrejme. Sú to veľmi no. bojovné a hrdé národy, obidva. Ako... O to my by sme asi neviem ako bojovali, ale oni veľmi už veľmi Ale tak tí ukrajinskí chalani bojovali strašne statočne na začiatku? Ale aj tí Rusi, viete. No, tak... To proste tiež není ako taká... No. A samozrejme, že to je to aj súťaž technológie, lebo tá, ten vojenský konflikt za tie tri roky poňal určitý vývoj. Je to je taký poligon skúšania nových technológií. absolútne Však tá dronová armáda a tak ďalej, tie rakety sa tam zdokonalujú systémy rôznej ochrany, rádiovej a tak ďalej, rádový boj. Takže, takže je to taký poligon rôznych technológií. Ale samozrejme, že nikto nechce, aby ten poligon bol niekde v Európe a vôbec. No. Lepšie v laboratórnych podmienkach, ako takto naživo. Ale povedal ste dosprávne, nechce to nikto. Hej? Ten strašiak toho, že by Rusovia tu začali obsazovať Slovensko alebo Čechy, to je úplná, úplný nesmysel. Tam ide ozaj, ako hovoríte vy, Západ tam chce hlavne zničiť tie staré zbraňové systémy, ktoré tu 30 rokov postavali niekde v kasárniach na dvore a nikto nemal žiadne použitie pre nich a zbrojný priemysel nemal odbytišťa, lebo nikto nenakupoval tie nové zbranie. Takže to sa všetko krásne odsunulo tam do Ukrajiny a sa to tam zničilo a teraz môžeme za 800 miliard nakupovať nové zbranie. Hej, to, o to tam ide západu. Ešte v rámci, keď bereme tú zahraničnú politiku, tak by bolo také celkom aj logické, aby sme dotkli toho najnovšieho konfliktu Irán-Izrael. Hm. Aj keď to je taká vachlatá vec, lebo viem, že tie názory v tých krajinách, ako je Slovensko, ale aj v západných krajinách našich v Európskej únii, je, je taká rozpoltená. Je tam dosť veľká komunita, napríklad vo Francúzsku, arabská, zase iní sú väčšinou proizraelskí. Mimo iné, tak sa vníma aj Nemecko. Už len cesto, že vlastne za tú reminiscenciu tej druhej svetovej vojny a ten Holocaust, tak vlastne oni tak nejako bližšie podporujú ten Izrael. Boli tam aj veľké výzvor zbraní od roku, od 7. oktobra 2023, to mám poznámku, že sa vyviezlo z Nemecka do Izraela za pol miliardy eur zbraní a zbrojných systémov. Takže, takže je tam aj takáto spolupatričnosť s Izraelom. A samozrejme, že sú tam tie východné rozpory, to není z dňa na deň, to sú dlhodobé, ktoré občas z plánu, občas sa nejakým spôsobom uhosia. Je to taký cyklus, neustále sa opakujúci, však pred tým útokom na Gazu tam bol teroristický útok Hamasu z Gazy na Izrael. Potom zasa izraelská odveta v pásme Gazy. No a potom sa tam vedla riešila ko, by som bol, kolaterálne Sýria. ktorá nebola Čisto izraelská akcia, ale bola to akcia Turecka, Saudov a vnútornej sírskej opozície. No a teraz najnovšie je tam Irán-Izrael. Irán, Priamy konflikt, treba povedať, že tieto dve krajiny sa v rôznych proxy záležitostiach stretávali antagonisticky aj v Sýrii, aj v Jemene, aj v okolitých štátoch. Takže to by som povedal, len prešlo do takého horúceho konfliktu. Tak, tak. Na mňa by teraz zaujímalo taký ten nemecký pohľad. Tak máte pravdu, že Blízky východ je ohnisko konfliktov a tých proxy vojen už niekoľko desiatok rokov, že to tam... Neustále sú tam nejaké regionálne konflikty. A teraz to bohužiaľ kulminuje alebo exploduje v ozaj veľmi vážny konflikt medzi veľkou mocnosťou, ako je Irán a, a Izraelom, ktorý je v vyzbrojený a má podporu technologickú vojenskú od Spojených štátov amerických, ale ako vy ste aj dobre povedali, aj z Nemecka. Tá rozpoľcenosť, ktorú popisujete tu na Slovensku, tak tá je samozrejme aj, aj v Nemecku. E, oficiálna nemecká vládna línia je samozrejme podpora e, Izraela. E, máme ale veľké skupiny obyvateľstva, a to nie len tých palestíncov, ktorí robia tie demonstrácie, alebo tých, tých e, e, moslemov, e, ale aj v spoločnosti, ktorí nechcú, aby sa Nemecko angažovalo v, v a, a v akomkoľvek vojenskom konflikte. Hej. A to je... Myslím, že stále, dielí to, dielí toto stále prevážuje taký ten pacifizmus v tom Nemecku. A tak, áno, viete čo, že na jednu stranu pacifizmus, ale na druhú stranu aj úplne normálny zdravý rozum. Hej? Keď ľudia vám povedať, však to nie je naša vojna, prečo my sa máme angažovať niekde v nejakom vojenskom konflikte, niekoľko tisíc kilometrov od nás vzdialeném, ktorý nám nič neprinesie, nech sa dáme na jednu stranu či na druhú a i ten konflikt samotný už je proti našim zájmom, lebo sa tam zasa výrobia milióny migrantov a kde tí migranti pôjdu no, asi nie do Albánie ale, ale tak jak to bol minulé roky všetci skončil nakonec v Nemecku a menšia čas vo Francúzsku Alebo v okolitých štátoch takže mali by sme vlastne ten istý problém ako v 2015 roku. No presne tak Takže určite je prospek aj nás, aj vás, aj ostatných alebských krajín nejakým spôsobom tieto konflikty riešiť tak, aby ti ľudia nemigrovali. No, aby tie konflikty vôbec nevznikali, áno. Čiže proaktívny prístup no, by sme samozrejme. vyprednostili ako tie migračné, migračné vlny. Ja som to skoro myslel tak, lebo som pozeral tie prieskumy aj čo týka Irán-Izrael e, konflikt, ale aj Rusko-Ukrajina. A pozeral som tie nálady v Nemecku, tak cez 50% mali také tie nálady, ktoré by som povedal, že Nezapájaca, alebo pacifický pohľad alebo neutrálny pohľad tých konfliktov. Proste je to tam veľmi silné. Takže určite nejakým spôsobom to premieta aj do vyjadrenia poľských strán ako AVD a ostatné strany, ktoré vlastne sú tie populistické a počúvajú názor Nemcov Ale tu sa zasa uzatvára ten kruh, počúte. Však to je úplne jednočiste na Slovensku, v Nemecku alebo v Spojených štátoch amerických. Na tom vyhral Donald Trump voľby Ľudia, keď idú do supermarketu a vidia, že sú zdražené vajíčka, že je drahé jedlo, všetko, energie, tak ich vôbec nezaujíma, že či na druhom konci sveta je nejaký konflikt s štátu X, s štátom Y, hej? a nechcú, aby sa vaša krajina, vaši vojaci, vaši chalani tam nejako angažovali a nechcú, aby ich dane, dane sa používali na nejaké vojny na druhom konci sveta. Pán postanec, ten čas veľmi rýchlo ubehol. Ja vám prajem veľmi pekný pobyt v Bratislave a, ďakujem. a tie sa teším niekedy na budúce, že preberieme zase nejaké nemecké alebo európske alebo svetové politické témy. Príďte nás navštíviť do Brusele <laughs> a rád vás tam privítam a zdravím ešte raz všetkých poslucháčov. A som rád, že nám to tak rýchle ubehlo, to je dobrá známka. Dúfam, že sa to aj poslucháčom páčilo. Takže aj pekný večer a poslane, teda dnešným hostom bol nemecký europoslanec za AFD pán Petr Byström. Pekný večer. Auf Wiedersehen. Guten Nacht.